Allah, Allah, Allah Ovi koji vjerujete, bojite se Allah, jer ulašavim istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah s.w.t. molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braći cijenine sestre, tema našeg večerašnjeg govora i našeg večerašnjeg druženja je u okviru sure al-Kahf. I odma vidimo i odma vidite da ćemo govoriti o ovoj kuranskoj sure. Naravno nećemo o njoj govoriti u smislu da ćemo komentarisati ajet po ajet jer za to bi nam trebalo ne bih rekao samo nekoliko sati, nego bi nam za to trbalo i dana i dana. Ja sam, pred možda godinu dana ili manje, počeo sa tumačenjem ove Kuranske sure i od prilike u ciklus od 15 predavanja smo e, protumačili možda samo pola ove Kuranske sure. Tako da odmah na samom početku želim da, ma, da vam kažem da ćemo na jedan zajednički način se družiti sa ovom Kuranskom surom da vidimo koje su to glavne povuke, poruke ove kuranske sure. A ono što je lično najveći cilj već raz ovdje s vama jese, jeste da vas podstaknem kao i samog sebe da što više vremena provodimo razmišljajući o kuranskim surama. E, to se danas tako da kažemo u znači naučnim jezikom tefsirskim kada bi rekli ovaj način govora o Kur'anskoj suri mogli bi nazvati tematski komentar ove Kur'anske suri u smislu da vidimo o kojim temama govori ova Kur'anska sura međutim ovakav način pristupanja Kur'anskoj suri kao i drugim Kur'anskim surama značio bi da učimo Kur'anske sure da čitamo komentati i Kur'anski sura i da na jedan način ukratko sebi stavimo koje su glavne povuke i poruke ove ovaj Kur'anske sure. Pa tako se svakom Kur'anskom surom. Jer to je ono što je u stvari, to je ono što je u stvari zašto nas je Allah djelašanu dao da budemo na ovom dunjalku. Da budemo na ovom dunjalku, da budemo na pravom putu, da razmišljamo o Kur'anu, o knjizi, koja će ostati sve do sudnjeg dalje. Kur'anska sura, sura LK, je kur'anska sura, koju sigurno svi mi više puta uči. I znamo, da od sunnata pasanika sallallahu alaihi wa sallam, da sova kur'anska sura uči svakog petka. Što znači, da ta kur'anska sura ima nekuo odliku na drugim kur'anskim sura. Jako bi vidjeli sunnata Allahovu pasanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjeli bi više hadisa, u kojima se govori o vrednosti ovej kur'anskije sura. Pateko zavili jimam hakim i وقد سعيده الخضر رضي الله تعالى عنهم قال الله قسمي صلى الله عليه وسلم كاج من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه أضاء له ما بين الجمعتين كاج قسمي صلى الله عليه وسلم اقرؤوا سوره الكهف بيدكم ona chemu biti nur ona chemu biti svjetlost se dosledzej petka odnosno ona chemu biti svjetlost izmedu dva izmedu dva petka u الكهف بيدكم Ora ćemo biti nur ili osvetliti čemu? Kolko iz međunega wa baina bayt atiq. Kolko iz međunega? I Kabe. Nači nabe korazali mi. Nači osvetliti čemu? Nači da čemu veliki nur. Hadis koji zapljamam Muslim Abu Derde radijallahu taala anhu Allahu Ko bude naučio na pamet 10 ajeta sa početka sura El-Kanf, ona će mu biti zaštita od Dejjal. Ko nauči prvi deset ajeta sura El-Kanf, ona će mu biti zaštita od Dejjal. Mi znamo da je Dejjal najveće iskušenje koje će se ljudima pojaviti na dunjalu. Ovdje po srnih sallallahu marihun sallam kaže da onaj koji nauči deset prvi ajeta ove Kuranske sure, da će da ona se čuvati od najvećeg iskušenja. Gdje također možemo razumiti, ako će ga sačuvati od tog velikog iskušenja, iskušenja koje je najveće na Dunjalogu, pa zašto onda ne može da ga sačuva od iskušenja koji su manji od toga. Sada to, draga vraću, cijerni sestri, islamski učenjaci kažu da će ga sačuvati ako bude razmišljao o toj kuranskoj suri. I zato kaže kaži, imam nebevi, u komentaru ovog hadisa, u komentaru sa muslima, kaže, fa men baraha, pa ko bude razmišljav ovoj Kur'anskoj suri. Pe sega ovih 10 prvih ajeta Kur'anske suri kaže, lam jeftetim bit dađal. Ne ječe moći dađal, da ga odvedu iskušenje. I zato to jedan drugi brojist na uskušenjaka kažu, da je u suri Al-Kaf da su spomenu ta sva vrsta iskušenja. Da su suri Al-Kaf spomenu ta sva vrsta iskušenja. I kažu, u ovoj Kur'anskoj suri su se su spomeni šest iskušenja. Spominje se koliko? Spominje se šest iskušenja. A kažu da sva druga dunjalučka iskušenja kruže oko ti šest iskušenja. Prvo iskušenje, iskušenje Sime, koje ćemo vidjeti. Zastaćemo vama na svakom odnjih. Prvo iskušenje, iskušenje Sime. To se vidi u, pri, u primjeru njih mladića koji su bili mladi, koji su ustali i rekli mi ćemo božavati Allah subhanahu A vladar i vlast vremena je traži od njih da čine širk Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, oni su se odoprli toj sili koja je tražio od njih da budu neko kone Allah subhanahu wa ta'ala. To je prvo iskušenje. Drugo iskušenje jeste iskušenje ugleda. Iskušenje ugleda. Je to imam u ovoj Kur'anskoj suri gdje Allah subhanahu wa ta'ala يقول لك وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والحشية تيسا ترسط درجي أنيه كيسا مولي سوام Госпدار يترم إبتعه بعد ذلك في القرآن الكريم في القرآن الكريم يقول لك إذا كان لدينا محمد يقول لك محمد يقول ovje miskini koji dolaze i sjedioje pore tebe ne bi voli da ti nam daš sjelo da nam daš majlis kada oni nisu tu nego da posem na senima sjediš, a posem na sedeš zato što smo mi, ljudi, udu gleda pa se kaže u hadisu fa waqa'a fi nafsi rasulni Allahi sallallahu alaihiho sallam aša liqa pa je posanik sallallahu alaihiho sallam pomislio ni erakao, ni ti učilio nego je pomislio posanik sallallahu alaihiho sallam da učili to Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio ga. I ukorio to njegovu pomislu i objavio ovaj Kur'anski ajed ti se čvrsto drži onih koji se mole s gospodaru jutro u večeri. Pa makar bili fukara. Makar bili miskin. Treće iskušenje. Iskušenje imetka. I to nam Allah subhanahu wa ta'ala spominji kada nam govori o primjeru one dvojice ljudi. Dva čovjeka koji su bili vlasnici svojih bašta jedan jebio umyšljeno. Misli je da ono što ima. Dama je Allah subhanahu wa ta'ala dao to što je za to što je zaslušio. Možete drugi je to prive siva da je to vladu da je da Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah navodi niho razgovor, niho dijalog. I kako se se to završilo. Četvrto iskušenje je ste iskušenje porijekla. A to je što se ljudi porno se so svojim porijeklom. I ponekad, u nekoj, mjeri, u nekoj granci, to ima neke osnove. Međutim, čovjek da kaže, ja sam tog i tog porijekla, tako je činio Iblis, planetu Allah i Ali. Kada me Allah subhanahu wa ta'ala naredio da učini sađdu, je koja sam bolji od Moje porijeklo dva, tre, a njegovje porijeklo od zemlje. Zatim imamo još tu, Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje iskušenje ilma. U primjeru Musa i Hidra kada je Musa alaihissalam rekao ja sam najutjeni čovjek na zemi pa mi Allah subhanahu wa ta'ala poslao da ide da uči čovjeka da uči u nekog drugoga i še je sve iskušenje je sve iskušenje vlasti a to je kad nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o zulu karneima čovjeku koje mi Allah subhanahu wa ta'ala da vlada i istokom i zapadom mi Allah subhanahu wa ta'ala da vlada istokom i isto koliko ludzi danas Allah subhanahu wa ta'ala modadne pa bude u prilici, da nekoliko ljudi bude da je može naređivati pa se ljudi počnu uholiti ljudi počnu da rade ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da ostavlja Allah subhanahu da krši Allah subhanahu wa ta'ala granca i tako daje pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala na ovoj kur'anskoj suri navodi primar čovjeka kojem je dao da vlada istokom i zapadom međutim koji je bio pokoran Allah subhanahu wa ta'ala jer nijednoj stvari nije tijelo da se ogrješi svojeg gospodara subhanahu wa ta'ala koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u ovoj Kuranskoj sure. I sada to, sad to pogledajte onda vezu između ove Kuranske sure i tih hadisa o kojima se govori o vrijednosti ovej Kuranske sure. U kojima se govori da onaj koji nauči deset ajeta iz ove sure da mu drđal neće naškoditi. Drđal kao najveće iskušenje koje će se ikada ljudima pojaviti neće mu naškoditi. Pa onda je preće da mu druga iskušenja koja su manja da ne mogu čoveku da naškoditi. Normalno, ko što sam vam rekao, nećemo moći da se zadržimo na svim ovim stvarima. Zadržat ćemo se na nekoliko dnjih. Ali vam kažem da razmišljate sljedećeg puta kad budete učili ovu kuransku suru, sljedećeg petka, razmišljajte ovim iskušenjima. I vidjet ćete kako, kada razmišljamo, kada učimo Kur'an, a znamo značenje tih hajeta, koliko toliko, kako, je, kako čovjek osjeti neku posebnu slasu u svom srcu. I zato nema stvari koje je vrijednije na dunjalku od čovjekovog druženja s Allahom subhanahu wa ta'ala. Da se zadržimo malo na prvom iskušenju. Prvom kuranskom kazivanju. A to je da nam Allah djelašan gori o tim mladićima. Allah subhanahu wa ta'ala nam na početkove sure, jehova sura, se zove povi mladićima. Zove se sura Tulkaf. Mladići koji su se sklonili gdje? Koji se sklonili u pećim. Allah subhanahu wa ta'ala na ovom kuranskom kazivanju nije spomenuo mnogo podata o njima. Nije nam rečeno koje je to godine bilo, kada je to bilo, u kojem to gradu bilo, kako su bila njihova imena itd. Jer inače, stil kuranskog kazivanja, da kada se govori o kazivanju, da se ne govori o tim detaljima, nego je pojenta da čovjek uzme pouku i poruku i toga što hoće da se kaže. I zato vidjet ćete danas, Veliki broj ljudi, ono što je osnovno i što je glavno, ostavlja. I ne čisto okazivanje da uzme povuku i poruku, nego hoće da istraživa dobro, kako su se zvali. I e zato ćete naći u nekim tafsirima, navode se imena ovih mladinča, pa se kaže da su izgledali vako, pa se navode da, da ime vako im se zau babo, vako im se zvala majke i tako dalje. Znači sani koji su nepotrebne. Allah Subh'ana wa ta'ala nam ovdje govoreći o nima, kaže da su bili vraman, da su živili vraman, kada vladar ne obožava Allah subhanahu wa ta'ala, zatim da su živili vremenu kada su se ljudi razišli, da li će biti proživljenje na sudnjem danu neći? U smislu, dali će proživljenje na sudnjem danu biti i tijelom, i dušom, ili će biti samo dušom? Kao što i danas imate, jedan broj filozofa i filozofa u islamu, koji kaže, kroz istoriju koji su tvrdili, da proživljenje na sudnjem danu da će biti samo duhovno proživljenje, da neće biti tjelesno proživljenje. Da se ti mladići probude nakon toliko godina. A ljudi u su se vremenu probudili, su znali za njihova haber. Znali su za skupinu mladića koji su se sklonili i koji su nestali. I Allah je dao da oni dođu i da se nađu u vremenu kada su se ljude raspravljali da li je moguće proživljenje ili. Pa im Allah wa da im pokaže. Kao što sam ove ljude sačuvao i dao da se probude i sna nakon tristotine godina i doda još devet, tako isto subhanahu wa ta'ala lahko da ljude ponovo proživi na sudnjem danu. Sada i nam se kaže da ih je bilo, pa se spominje broj. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bilo je bilo je vliko, bilo vliko rec, to je neistina. Pa se kaže i neki će reći bilo je sedme, no, bila su sedmerica, osmi je bio njihov pas. A Allah najbolji je znao koli, koliko je bilo. Ibn Abbas, rahmatullahi alayhi, taj poznati komentator, iz generacije, je smatrao da je bilo sedem. I rekao, ja sam od onog malog broja, jer Allah suh'anahu wa ta'ala kaže, ma je'alamuhum illa qalil. Samo mali broj ljudi znao koli, koliko je bilo. Ibn Abbas je govorio, ja sam od tog malog broja. Bila sused morica, osmi je bio njihov pas. Ibn Kasi, rahmatullahi alayhi, je odabrao ovo mišlje. I ono što je najvažnije, Što nam se kaže o ovom kazivanju, jeste da nam se kaže da su ti ljudi bili mladići. Innam fitjetun amenografi. To su bili mladi ljudi. Bili su mladići koji su vjerovali u svog gospoda. Kazivanje ovim mladićima ćemo također naći i u kršćanskim knjigama. Na primjer, kod nas na našim prostorima, pravoslavna crkva 17. augusta ima jedan praznik kojeg naziva... Sedam mučenika iz Efesa. Sedam mučenika iz Efesa. To je u stvari ovo iz ove Kur'anske sure. I krišćanske knjige govore ovim mladićima. Međutim, normalo, neke stvari su u skladu sa onim kako to tome govori Kur'an, međutim, neke stvari nisu. Međutim, i breta radi na vodi. Jer ko sanih sallallahu alaihi wa sallam nas je kada su pitanju haberi od krišćana, Niti u njih da vjerujemo, a niti da ih odbacujemo. Jer može biti istina, pa da ne smijemo, pa da to ne bi odbili, ili može da bude laž, pa da u to povjerujemo. U svakom slučaju, trišćani kažu da su bila sedmorica, da su u snu ostali nekoliko stotina godina, da su bili za vrijeme vladara koji nije vjerovao, da se od njih tražilo da čine žrtvu kipovima i tako dalje, da su odbili i da je Allah djelašanu uspao. Međutim, mi se zadovoljavamo sa onim o čemu nam govori kurven. A to je da Allah, subhanahu wa ta'ala, draga braćom, u ovom Kur'anskom kazivanju želi da nam kaže kako čovjek svojom vjerom i snagom svoje vjere i svog imana treba da pobjedi sva iskušenja na dunjalku. A najveće iskušenje jeste iskušenje sile. I vidimo kako ovi mladi ljudi, bili su mladi, a čovjek u svojoj mladosti ima priliku da čini grijeha mnogo više nego kao kada je star. Međutim, ti mladi ići, se u nekim predajama kao što nam je Ibn Jalil u svom tefsiru, da su bili sinovi vladara, da su njihovi oćevi da su bili kraljevi da su bili ministri i tako dalje. Međutim, pored svega toga su odabrali da odu i da se sakriju jednu pećinu kako bi sačuvali svoju vjeru. U stvari činili su hidru. Isto kao što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio hidru iz Mekke u Medinu, kao što su poslanici drugi činili hidre, tako su i stovi mladić Jer su se склоneli Jer hijjara šta znači? Hijjara jezički znači ostavljanje nečega. Međutim, terminološki hijjara znači ostavljanje mjesta ili, da kažemo, društva koje te tjera da činiš stvari koji su nepokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da ostaviš to i da činiš stvari koji su pokornost Allahum subhanahu wa ta'ala. I zato Allah poslanih, sallallahu alaihi wa hadis koji je zabili u jima muhari od Abdullah ibn Amra je dao definiciju muhađara. Ida definicije hijra je šta je ta hijra. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Muhajir je onaj ko je emigrirao, ma neha ustavi, Allah عنه. A muhajir je onaj koji ostavi, ono što Allah dželle şane dželleani." I muhajir, a muhajir je onaj koji ono što Allah dželle şane dželleani. I sad danas kad pogledamo našin deme, koliko danas mladića Koliko je danas djevojaka koje su stavili hijab na svoju glavu ili žele da stave hijab na svoju glavu, da nose islamsku nošnju, međutim neka je sila odrača od toga. Ponekad to može biti preko roditelja koji ne praktikuju vjeru, ponekad može biti preko okolinije, ponekad preko... Međutim nije biti. Nema čovjeka na dunjaluku da mu Allah Đelešanu nije dao neko iskušenje. I zato ovo kuransko okazivanje sa kojim se družimo, sa kojeg petka nas uči da nema te sile na dunjaluku koja nas može da činimo ono sa čim je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala da činimo stvari zadovoljstva i zato zamislite u tom vrmanu da ta skupina mladića u momentu i trenutku kada može da čini šta hoće da odlaze u pećinu i da se tamo sakriju radi čega? Radi svoje vjere i onda pogledajte Allah u milosti prema njima da je Allah subhanahu wa ta'ala uspala i da ostanu svo to vrijeme iskušenja sve te godine dok su bili Napravedni vladari, dolaze li jedan pored drugog, da oni budu usno. Da je Allah sačeo od tog iskušenja. I da se probude, onda kada na vlas dođe vladar koji vjeruje Allah. Wa I ne samo to, Allah nam govori kako je sačuvao njihova tijela. Mi smo joj čak na desnu stranu, čak na lijevu stranu. Zbog čega? Jer mi znamo što znači kada je čovjek u jednom položaju nekoliko sahata a zamislite nekoliko dana, a zamislite nekoliko godina. Međutim, prevrčali su se kako bi se sačuvalo to njihovo tijelo. Pogledajte Allahove blagodati. Pogledajte Allahove milosti. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala čuva svoje robove. Allahova briga za njegovim robovem. I zato sako od nas, kada bi razmislio o mnogim trenutcima u svom životu, vidio bi kako je u mnogo, mnogo puta da je prošao kroz trenutke, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala se čuva. I zato, draga braća, cijene sestre, da naučimo iz ovog kur'anskog izjivanja da čovjek, da ne može doći nešto što može natjerati čovjeka da ne čini stvari koju su od ove vjere, od ove vjere koja je istina. A iskušenja ima. I zato pogledajte siru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte dane Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa pogledajte njegov život ima li jednog dunjalučkog iskušenja a da poslanik sallallahu وسلم, nije prošao kroz njega od toga da su ga istirali iz njegovog mjesta od toga da su mu djeca umrla za njegovog života od toga od da mu je umrla njegova žena od ovog od... nećete naći iskušenja dunjalučku a da kroz njega nije prošao poslanik sallallahu i zato nas sve to uči sva ta, ta iskušenja nas uči Uče i Allah wa ta ala, nas preko njih podučava da čovjek na ovom dunjalku neće vično I da čovjek ne samo da neće ostati i da zna da neće ostati, nego da svoje srce ni u jednom trenutku ne smije da veže za ovaj dunjalk. Allah je lašanu da tođe ti nešto što te režalo I kada je žijaro, kakav je život ovako? Allah je lašanu ti daje da svoje srce ne vežeš za ovaj dunjalk, nego da si uvijek svjestan da ćeš s ovog dunjalka utići. I zato je razmišljaj u kojim stvarima da trošiš svoje vremena. Još jedno od ovih Kur'anskih kazivanja u ovoj Kur'anskoj suri, na koje mi volio da malo zastanemo. Je to kazivanje u Adamu, alaihissalam, iblisu, la'anatullahi. Taj logađaj o kojem Kur'an govori na nekoliko mjesta. O kojem Kur'an govori na nekoliko mjesta. I zato ćete vidjeti čim otvorite Kur'an, nekoliko ajeta, pročitajte od mam do dje ka zivanje Adama. Wa idha qala rabbuka lil malaikati. Kazao joj gospodare ki malaikama. Kazivanje u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori da ja Allah subhanahu wa ta'ala naredio malekima da učine sejdu Adama. Ona nam nije bila sejdda ibadata. Ovo je bila sejdda iz pozdrava i poštivanja i počasti prema Adamu. I učinili su svi osim Koka osim Iblisa. وهذا القرآن <سؤال> سورة الكهف كالكه ففسق عن أمر ربي كان من الجن ففسق عن أمر ربي ون يبيض جن نيبيض ملائك ففسق عن أمر ربي يغرية السياة وزاقه في السياة سوى جسد نا درغي القرآن سكيما الله سبحانه وتعالى كالكه أبا وستكبرا ونسي أكره نوزه له يوجد بيه دعوة أجنية سجد مجد تيم وهذا السورة الأبوستي مويدة بيتاني كي يكون بيتني أتوه سبقه چه إبليس أ Zbog čega je učinio ovaj grijeh? Učinio je radi stvari koja se zove oholost. Koja se zove kibur. Koja se zove oholost. I o kojoj nam Kur'an i sunnet govori. A prvo i osnovna zadaća da kažemo i povuka i poruka iz ovo kuranskog kazivanja da nas Allah Đelešanu podučava šta je to oholost. I zato pogledajte u tekstove Kur'ana i sunneta kada se govori o oholosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže sa'asrifu an ayaati al-lazina yatekembarun fi l-arbi ghayri l-haq. Yaču kriyanuti od svojih ajeta. Daču da moje ajeta nebidiye, nebidiye, on je kojisi oholi na zemlji. Allaho posaniji sallallahu alaihi wa sallam kaže la yadhulu l-jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarrati min kibar. U jannatne ječe uči ona srcu bude trun ohorsti. Djaka, <usur> vrátju, cijenine sestre, dobro. Poslušajte ovaj hadis posanika sallallahu alaihi wa sallam. Posanika sallallahu alaihi wa sallam kaže u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude dherre, trun oholosti. Dherre u arabskom jeziku ukaziva na nešto naj, naj, naj, naj manje što može da postoji. Najmanja količina nečega se zove dherre. Najmanja količina oholosti. Ako se nađe u čovjekovom srcu, U Aslanih, sallallahu alaihi wa sallam, kaže da čovjek neće ući u džanet. Pogledajte prvi grije koji se desio. Zbog čega je to natjeralo Iblisa da, ne, da naučili seći do Adamu, samo njegovu oholost. Oholost zato što je mislio da je bolji. Od koga? Da je bolji od Adama. Korisi analogiju, ali neizpravnu analogiju. Rekao je, što nam Allah subhanahu wa ta'ala govori na drugim mjestima, ane hajru minuhu, ja sam bolji od njega. I zato ćete vidjeti, kao što kaže Ibn Khayyim rahmatullahi aleyhi, da izraz ja, meni, moje, da su to koristili samo najveći nevijernici. Da je koristio Iblis, da je koristio Faraon, da je koristio Karun i drugi. I zato obratite pažnju. I čovjek kada govori da kaže meni, da kaže moje, da kaže ja, ja sam učinio, ja sam napisao, ja to znam. Čak ćete vidjeti da ponekad i neki koji se prepisuje islamskom znanju, u i tako dalje, da zna koriste ove izraze. Ja se sjećan, mi kad smo bili na fakultet, koliko je bilo profesora koji su govorili, međutim, ono što sam ja napisao, niko do sada to tako nije napisao. Međutim, nije da bi bilo što se tako napisao. Ja, čak smo imali takih profesora koji kada mi na ispitu, na primjer, predmeta ita, i sad kada odgovorao na pitanje, kažemo, kaže uvaženi šejih Alim, i dvije tačke, i citiramo njega, našeg profesora, on to kad vidi, pa ima pravačka. I sve to kažu islamski učenjaci, da od ove bolesti, da od bolesti kibura, od oholosti, malo koda se sačuvio, izliječio i od uleme i od pogožnjaka. Odlajte. Zato ako večeras samo da se zapamtimo ovu izraku, ovaj hadis i ovu izraku, mišala otiče, otiče smo sa koristiti. Da od ove bolesti malo koda se izliječio i od uleme i od pogožnjaka. Od koje bolesti? Od bolesti oholosti. I zato ćete vidjeti ako razmislite o mnogim drugim grijesima kada se govori, govori se ono nekako ako bude više dobrih djela, dobra djela, pokriju loša djela i tako dađe. Međutim pogledaj kada se govori o oholosti, što kaže poslanik sallallahu a.s. U džennet neće ući u čijem srcu bude je šta? Trun, oholost. I zato čovjek može da se upita zbog čega je ta bolest toliko velika pa da Trun toga da čovjek uđe u džernet. Da brać, ako razmislimo i ako vidimo kako su islamski učinjaci govorili o ovoj bolesti, vidjet ćemo da bolest. Zato ako vidimo, vidjećemo ćemo da bolest oholosti spriječava čovjeka da se okiti lijepim osobinama. Da se okiti osobinama vijernika. Jedna od tih osobina je da voliš svomu bratu ono što voliš sebi. Mađutim čovjek koji je ohol, Koji vidi samo sebe. Koji govori, ja, meni, moje. Kako će to što je njegovo, kako će želiti svom ratu muslimani? On nikako ne može da želi. je koji je ohol, on ne može da prašta. Može li čovjek koji je pun sebe, da oprosti, oprosti ako mu neko nečini zulub? On ne može da oprosti ako ga neko krivo pogleda. A kamo li? Da mu neko učini zulub? Da mu nepravdu? ne on to oprosti. I zato, spahana, pogledajte, kazivanje o Jusufa, Isra. Spahana. Pogled kazivanju Yusufu alaihissalam, joni i zadnji ajti tam na prezenju esranci, kada je sobraća svojom otcu. I kaže, nakon što me Allah dao da izađem iz min badi an nezaga šeitanu, bejni wa bejne ihvati. Poslje toga i nakon toga, poslje onoga što je šeitan posio između mene i moje braći. Nakon što je šeitam posio između mene i moje braće. A znamo na početku Kur'anske sure, šta smo uradili. Uzeli ga i zavisli. Oholo, uzeli ga i bacili ga Mislim da će biti mrtav. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sačuvu. Pa toliko. Međuti Allah ga uzikuju. Allah subhanahu wa ta'ala sako ga koji je na pravom putu. Koji je na pravom putu. On mora biti iskušan. I Allah dželšanova će ga na kraju izdeknuti. Zato pogledajte naše imame. Pogledajte četvorcu imama. Najveći pravnika kroz istoriju Islama. Ko od njih nije bio bićovan? Ko od njih nije bio u zatvoru? Načite Bu Hanife, Rahmetullahi aleyhi bićovan. Načite Imam Ahmed, načite Imam Malik. Čak ono što kod imama Malika se klanja spušteni ruka, kaže da Imam Malik nije mogu da veže ruke zato što je bio bićovan. Što se ga to je mišljenje slabije. Ali je bio bićovan. Ti imami, pogledaj ćeš jeho Islama bin Tavije i drugi učenjanka prolazile su kroz taj iskušenje ali pogledajte njihovo praštaanje imam ahmeda suđarali pa bi pa bi pa une svjest pa kaže pa bi se probudio pa bi meo peto darala pa bio peto sto bi se jesti pa bi se probudi međutim opeka pa niješao iz zatvora oprosti se mu oprosti se mu i pogledajte ovdje Kazivan Yusuf Ali Sara pogledajte ovdje Izraza Yusuf Ali pogledajte to su dvije tri reči kuranski I s koje toliko vidimo, i s koje toliko naučimo. Nakon što je šeitan posio, između mene i moje braće. I on uzavis njegove braće, naziva da je to sijanj od šeitana. Između njega i njih. njih je pripisao samo njima. Neko isto tako pripisao i sebi. I zato, draga braće, čovjek koji je ohol, on ne može da prašta. Čovjek koji je ohol, on uvijek zaviduje. Čovjek koji je ohol, ne može da uči. Ne može da stiče znanje. Što je najveći problem i musibat ove bolesti. Može da ima spoznaju. Da do njega dođu informacije. Da do njega dođe jedan dio znanja. Međutim, da nastavi sa tim znanjem. Da se pokoji tom znanju. To nikako ne može. Pogledajte i blisa. On ima znanje. Allah subhanahu wa ta'ala tako da kažemo dao Razgovara sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu se ون صبرك الله سبحانه وتعالى koje Allah subhanahu wa ta'ala navodi na nekoliko mjesta u Kur'anu, nas i odgaja, da ne budemo ovo. I sato vidi ovdje da iblis ima kod sebe ta jedan dio znanja. Međutim, ne može da se pokori tom znanju. I sato Allah subhanahu wa ta'ala, kada nam u Kur'anu navodi primere poslanika i primere ljudi koji su isterali te poslanike, vidimo kako su Allah Anđelešanu nam govori da su so oni znali e bili ubeđeni u istinost tih poslanika pa kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musau ينعرضوا كوي ورادوا سنهم اشتهر الله سبحانه وتعالى كاج واجحدوا بها oni su porekli to oni su porekli te ajete te znakove te mu'dize sa kojima je došao Musa alejhi selam wasayqanatha anfusuhum zulm al'ulwa oni hoedushe su čvrsto u to vjerovali oni su to porekli ja, je dhulman radi nepravde. Ali su bili, veste iqanetha anfusuma, ali njihove duše su duboko u to vjerovali. I zato, nemojte da budemo, a to se znači zna često čovjeku desiti, da bude u prilici da ne želi da učine, da ne želi da trađi izdanje, i da kaže, meni to ne treba. Ili da, na primer, dođe mu neka stvar u životu da mu se desi, Ne znaš šariatski propis, nam bude dješko upitati šta je šariatski propis. Draga braći cijene sestre, sve su to vrste oholosti. Najveća oholost je da se okreneš od Allahove knjige. Da ne pitaš za propisa Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Za sunneta Allahove kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer vidjet ako pogledamo da je znanje i traženje znanja osnova za svakvu stvar. I zato dalje u kuranskom majetu ovdje kada nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o oholosti. Kada nam govori o oholosti iblisa. Allah Jelashamu nam kaže i obraća se vjernicima i kaže A fattat tafidunahu wa dhubnijatahu awliyae min duni vahumnakuma adu. Zar da uzimate njega i njegovo potomstvo za zaštitnike, za prijatelje mimo mene. A oni su ona prijatelje. Dobar, sad jedno pitanje. Jeste li kada vidjeli čovjeka, pogotovo muslimana? A, ovaj se, a je to odnosi na muslimane. Jer ima i muslimana koji uzimaju šeitane za zaštitnike. Jeste li kada vidjeli čovjeka da kaže moj zaštitnik, moj pomagač, onaj nekoga se ja osnajam je šeitan? A udubiljna, niste vidjeli. A Allah wa nam kaže da ima ljudi, čak i nevjernici, Koy obožava yu kipove mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Kada im kajesh, dobro vi obožava te šaitan, on če reči, a uzu bil gada obožava me šaitan, mi obožava mimo Allah. Čak jo nekoje se kranja u kipove mi se kranja bogovima, mi se kranja moj božanstvima, se na ka jedno vrho ono i se ne kranja A Allah subhanahu wa ta'ala nam kaje, da ima ljudi koje uzmaju šaitan za zaštitnike. U še som ajetu sura Al-F Zaista vam je šeitan še neprijatelj, pa ga kao neprijatelj, pa ga takvog i uzmite. Zaista vam je šeitan neprijatelj i uzmite ga kao neprijatelj. Postanja se pitanje kako je na koji način da čovjek uzme šeitana za neprijatelj. I šta znači kako to čovjek da postupa pa da mu je šeitan neprijatelj? Odgovar na to je da čovjek kod sebe ima znanje Kur'ana i sunneta Allahu Khusanika sallallahu alaihi wa sallam. Da čovjek kod sebe ima znanje Kur'ana i sunneta Allahu Khusanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćete vidjeti, zato ćete vidjeti, i među muslimanima, među nama, čak među ljudima koji klanjaju, vidjet koliko ljudi ima da su nasjeli naše šaitanske spletke. Pa ste čuli za ljude koji imaju besvese? Pa ste čuli za ljudi koji, na primer, kad uzim pet puta uzimam odst. Uzme odst, joj kaže e, možda nisam upravo ovu ruku, možda mi je voda se dohvatila. Ljudi se ogasule, pa kaže joj možda stvarno voda nije dotakla jedan dio mog tijela. Kroz istoru sam se spomenuo tako, spominje se jedna jedna priča, da na islamskom učenjaku došao čovjek i rekao kaže ja sam u Bagdadu okupao djeci zaronim i izađem i kaže da sumljam, jesam li se potpuno ogasnuo ili ne? Kažem ti, ti ne moraš, kaže, klenjati nikako. Sa tebe, kaže, spala obaveza namaza. Kaže, kako? Pa kaže, jedan od trojice koji nisu obavezni, kaže sa koga je dignuto pervoj, kaže budala. A ti nisi ništa drugo nego budala. Zanoniš u vodu, izroniš i kažeš, sam li, jel voda dotakla sve na meni. I zato imate i vidite ljudi koji imaju tebe svese. Svese sa namazom, svese svojim. Sa... Međutim, čovjek ko ima kod sebe znanja ne može to da mu se desi. Zato vidite kako redovno čovjeku kada hoće da uradi neko dobro djelo kada hoće da uradi neku dobru stvar kako mu dođe šeitan koji ga zastrašuje i kaže to da uradiš a ako to da uradiš bit će ti tako nećeš imati šta za nefaki nećeš imati šta da jede kako ćeš živiti, kako ćeš ovo, kako ćeš ovo spana i ljudi na to naset ako ste vidjeli, ako ste bili u kontaktu sa ljudima koji vide da ono na čemu se na čemu žive, to je to ne od alkohola, od bludničenja, od ovoga, od ovoga i ljudi vide da je islam istina i hoće da panjaju, hoće da počnu panjati međutim dođe mu šeitan kaže od čega ćeš ti da živiti međutim čovjek koji ima znanja kaže Allah subhanahu wa ta'ala me dok sam bio griješnik ostavio pa zar me ostaviti kada budem pokoran samo njemu koliko puta kada su stvari gdje čovjek treba da se oslani na Allah subhanahu wa ta'ala da donese neku odluku u svom životu dođe šeitan koji čovjeka zastrašiva I unosimo rujme mista. I Allah subhanahu wa ta'ala otom je gori u suri annaz. Posniju kur'ansku Kul, a'udu bi'lom nas, malekim nas, min shabbi usasih. Alladhi wasvisu fi suduri nas, malal jinnati van nas. O šeitanu, khannasu, koi unosi zlo u ludzke duše, u ludzke umbe. I dođe di satim u noši misli. Majudnita šeitan khannas. Khannas u arabsku misku znači, khanese, znači nešto, što bjež Pa je tumačenje hannasi je onaj koji kada se spomene Allah subhanahu wa ta'ala on šta? On pobidne. Značenje hannasi, onaj kada se spomene Allah subhanahu wa ta'ala da on pobidne. Pogod tebo ova asara je bitna, draga bračice i mestres, u mnogim trenucima kada čovjek donosi bitne bitne odluke za svoj život. I zato vidimo kako nas je poslanjih sallallahu aleyhi sallam putio da kranjamo dva rekata, da proučimo dovu, istiharu dovu. I posle toga, ako vidimo da smo za nešto, da se oslonimo na Allah subhanahu wa ta'ale da to učini. Pa makar nam dolazile te vesvese od šaitana. I zato je došlo u hadisu gdje se prenosi da Allah s.a.v. rekao, iako e oko ovog hadisa postoji govor kod islamske učenjaka, čak ima učenjaka koji su rekli da je hadis lažan, međutim, veliki broj rekao da je hadis slab, ali da ima drugi rivajeta koji podupiru taj rivajet. A to kajis, i kaže se, zato kažemo, prenosi se Lepostanik sallallahu aleyhi wa sallama rekao faqihun wahid ashabdu ala shaitan min alfi abid. Kaže, jedna osoba, koja razumije propisa veri, jateža shaitanu od hiljadu pobožnjaka. Jedna osoba, koja razumije veru, jateža shaitanu od hiljadu pobožnjaka. I vidimo ovde, kako nas ovoga kur'anska suura s ovim uči. I zato, draga braćo, trebamo da se vratimo na komentare Kur'ana. Zato treba da se vratimo na govor islamske učenjaka pa da vidimo zbog čega nam dolazi taj kur'anski aj. I onda kada znamo, svaki put, kada prođemo učeći Kur'an po, po redkazivanju o Adamu i blizu i stvaranju Adama, fitećemo. I znamo da nam je povuka i poluka da nas Allah subhanahu ta'ala podučava da ličimo svoje duše od oholosti. Jer oholost je nešto najviše što uništava čovjeka. Oholos je nešto najviše što uništava čovjeka. Ovo su bile, kao što sam rekao na početku, kratke pouke i poruke ove Kuranjske sure. I vidjeli smo kako ova Kuranjska sure govori o iskušenjima. I kao što sam rekao, islamski učenjaci kažu da sva druga iskušenja se vrte oko ovih šest iskušenja koji su spomenuti u ovoj kuranskoj suri. Također sam vam rekao da sam ja počeo da sa mod prilike polove kuranske sure tumačimo možda od negdje u 13 14 predavanja ta predavanja možete, na naći, možete naći na stranici fondacije Darul Quran Darul Quran tačka org gdje možete naći ova kurans gdje možete naći predavanja a nadamo se i molimo Allah subhanahu wa taala da završimo sa tumačenjem ove kuranske sure i za sami kraj molimo Allah subhanahu wa taala da nas učini svjesadno i mene i vas odoni koji se mnogo druže sa kuranskom sura kuranskim surama koji uzimao uzimaju pouke iz kuranski sura iz kuranske ajeta i da preselimo soboga da tunjaluka Allah subhanahu wa taala kudza zalwana salama اقول قول هذا واستغفر الله لي ولو كنت